Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Qala musallif rahimahullahu ta'ala An buraidata rabiyallahu anhu qal Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kuntu nahitukum an ziyadatil kuburi Fazuruhah Rawahu muslim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين وبعده قال المصنف رحمه الله باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر Coba antum mana-mana itu yang mentrumpet, minta izin dulu sebentar. Ganggu. Berkata Imam Nawawi yang rahimahullah, bab anjuran ziarah kubur bagi pria dan apa selayaknya yang dikatakan oleh orang-orang yang menjari kubur. Sebelum ini kita berbicara tentang bab zikur maut Bab mengingat kematian Wa qasril amal Dan memendekkan nangan-nangan Maka Bab kali ini adalah bab tentang Anjuran ziarah kubur Ada pun kaitan antara bab ini Dengan bab sebelumnya bahwasanya. bab sebelumnya dianjurkan untuk mengingat kematian. Maka bab ini adalah merupakan satu bagian daripada upaya untuk mengingatkan kepada kematian. Di mana orang-orang yang fitrahnya lurus, hatinya tidak terkotori dengan maksiat dan dosa. Ketika mengunjungi kuburan Maka Dia akan senantiasa ingat kepada kematian Dengan catatan ketika hatinya Masih di atas fitrah yang lurus Adapun ketika hati telah menyimpang Hati telah terkotori dengan maksiat dan dosa Ketika hati menjadi keras maka tidak ada guna melihat kuburan ataupun menziarahi kuburan bahkan mungkin kita melihat orang-orang bermaksiat di kuburan berzina di kuburan ini ketika hati telah mati atau ketika hati telah dikotori dengan maksiat membuat hati menjadi keras ciri-ciri hati menjadi keras ikhwani Rahimakumullah wa iyana jami'an Ketika Tidak ada efek bagi seorang Melaksanakan aktivitas solat Maupun ibadat ketaatan kepada Allah SWT Solatnya kering Solatnya hanyalah merupakan gerakan-gerakan dan amal ibadah-ibadah lainnya yang dikerjakan secara rutin hanyalah merupakan aktivitas rutinitas saja ketika membaca Quran pun dia tidak tersentuh dengan Al-Quranul Karim ketika menyelatkan orang meninggal, mengkafaninya bahkan menguburkannya pun dia tidak tersentuh ingat kepada kematian untuk melihat orang-orang yang telah menjadikan perbuatan sebuah aktivitas sehari-hari, tukang mandikan jenazah lihat tukang mandikan jenazah yang di rumah sakit mungkin jenazah dalam kondisi tabrakan, hancur dia mandikan mungkin sambil berbincang-bincang atau mungkin sambil tertawa-tawa mungkin yang kerja di rumah sakit Perawat atau apa Yang senantiasa melihat orang meninggal Mungkin dia biasa aja. Jadilah perkara-perkara besar Menjadi sesuatu yang tidak bermakna Itu semua menunjukkan hati sakit Hati kita Jauh daripada Allah SWT Allahumusta'an Bab ini adalah bab tentang anjuran ziarah bagi pria. Dan apa yang harus dikatakan orang yang menziarahi kuburan? Kenapa tidak disebutkan secara umum anjuran ziarah kubur bagi pria dan wanita? Karena ziarah kubur bagi wanita dipersepsikan di kalangan ulama. Adapun bagi pria tidak ada persepsihan. Ini sebenarnya merupakan masalah khilafiyah fiqhiyah di mana telah Berbeda pendapat para ulama dalam menghukumi ziarah kubur bagi kaum wanita Sebagian mengatakan tetap sama dianjurkan Sebagaimana dianjurkan bagi pria Juga dianjurkan bagi wanita Karena sama-sama memiliki illat atau sebab kenapa diperintahkan ziarah kubur Illatnya adalah agar mengingat kepada kematian dan mengingat kematian adalah merupakan kebutuhan bagi kedua jenis manusia laki-laki dan wanita, sebagaimana laki-laki butuh mengingat pada kematian, perempuan pun butuh mengingat pada kematian. Kemudian mereka mendatangkan sejumlah dalil. Ini pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang haramkan ziarah bagi wanita secara umum, secara mutlak wanita tidak boleh ziarah kuburan. Tentu mereka pun memiliki dalil. Wallahu ta'ala alam dalam perkara ini sampai saat ini hati kita tentram untuk menerima dan memenangkan pendapat yang pertama. Bahwasannya ziarah tetap dianjurkan baik bagi laki-laki maupun perempuan secara umum. Dengan catatan bagi perempuan tidak dianjurkan sering-sering ziarah kubur karena adanya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melaknat zawarat zawarat artinya perempuan-perempuan yang sering ziarah kubur berkata Ah Syekh Salim Ibn Ibn Al-Hidhali Hafizhullah Ta'ala Tidak ada khusus Yang khususkan ziarah Hanya untuk pria saja Tanpa wanita Tapi wanita pun sama sebagaimana pria Tetap dianjurkan ziarah Karena Dalam berikut ini kata beliau Pertama Berpegang kepada keumuman sabda Nabi Fazuruhah Larang um, uh, fadzuruha maknanya maka ziarah ila dia kata Nabi sebelumnya kuntun hai tukum dahulu sebelumnya aku melarang kalian ziarah kubur ini larangan secara umum ala fadzuruha sekarang ziarah ila dia ini perintah secara umum pula tidak ada padanya pengkhusun bagi pria saja Ketiga. Dibolehkan ziarah maka Kebunan ini pun berlaku bagi wanita dan pria Kata mereka Yang mengkhususkan perintah ini Hanya berlaku kepada pria Bawakan kepada kita dadilnya Kemudian Kesamaan sebab kenapa diperintahkan ziarah Sebabnya adalah agar kita ingat kepada kematian dan ini juga dibutuhkan bagi wanita. Bukan hanya pria saja yang butuh mengingat kematian, wanita pun membutuhkan agar senantiasa mengingat kematian. Dalam hadis Anas yang diqatkan oleh Imam Hakim dan Mustadrak yang dengannya dengan Hasan, ala fazuruha, kunjungilah dia, datangilah dia yakni kuburan. Fa innaha Rukul qalba Rukul qalba Sesungguhnya ziarah itu akan Melembutkan hati Wathudmi'ul aina Membuat mata menangis Wathudhakir Bilakhirah Dan mengingatkan pada negeri akhirat Dari hadis Abu Sa'id al khudri Di Yatun Imam Ahmad atau, dan memhakim dengan saran yang sahih Fa'inna fiha ibrah Sesungguhnya pada ziarah tersebut Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang hidup Maka salaful salih Ketika mereka hatinya gersang Mereka mengunjungi kuburan Atau mereka berupaya untuk ikut membawa jenazah kepada kuburan Bahkan mereka masuk ke dalam liang Ikut mengubarkan jenazah meletakkannya dalam liang lahat ini semua adalah upaya-upaya agar orang selantiasa ingat kepada kematian maka ziarah dalamnya ada ibrah, pelajaran bahwasanya setelah negeri kita ini akan ada negeri lain yang semuanya kita, Bani Adam akan mengunjungi negeri tersebut yakni negeri alam barzakh dan dia pun merupakan negeri persinggahan yang tidak kita padanya berkekalan. Negeri alam barzak tersebut. Harus dilewati semua manusia. Karena itulah Allah mengatakan. Al-Hakum al-Takathur. Al-Hakum al-Takathur. -ha Bermegah-megahan. Dengan banyaknya harta. Anak-anak. Dan seterusnya. Melalaikan kalian. Hatta zur tumur makabir. Sampai kalian. Zurtum mengunjungi Menziarahi kuburan Maknanya sampai kalian mati Dan dikuburkan dalam kuburan Sampai akan pindah Ke alam kubur Kata-kata Zurtum ini menunjukkan Bahwasanya Kuburan bukanlah merupakan tempat Berkekalan kita Dia hanyalah merupakan tempat Yang kita akan kunjungi Sebagaimana kita ziarah ke rumah teman Kita akan tinggalkan rumah tersebut Demikian pula ziarah ke alam kubur Kita akan tinggalkan alam kubur Ke alam yang terakhir yakni Alam negeri akhirat Itulah negeri Yang abadi, yang kekal Tetapi alam barzah Adalah merupakan mukaddimah Bagi alam akhirat Bahkan Rasulullah Sallallahu s.a.w Mengatakan Fa innal kubura awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu, alam kubur adalah merupakan awal dari manazil, jamak manzil, tempat-tempat negeri akhirat. Stasiun-stasiun negeri akhirat. Yang telah sampai di alam barzakh, maka dia telah muqaddimah negeri yang akan menyampaikan dia ke negeri akhirat maka banyak sekali asar dari salafus salih bagaimana keadaan mereka ketika mengunjungi kuburan melihat kuburan ya, karena begitu lurusnya fitrah mereka hati mereka wallahi ikhwan, sulitnya kita beribadah sulitnya bangun di malam hari sulitnya pergi ke masjid sulitnya mendatangi kajian sulitnya beramal saleh. itu semua dampak daripada maksiat fitnah yang menggerogoti hati kita. Kita hidup di zaman fitnah yang dahsyat. Ya. Kita hidup pada zaman sunnah itu sedikit, Ahlu sunnah itu sedikit. Al-haq itu sedikit. Kita hidup pada zaman al-batil itu banyak. Asyubuhat, merajalela, asyahawat di mana-mana. Ini semua adalah merupakan sarana yang menghantarkan hati pada hati yang keras, lagi kasar, dan seterusnya. Maka beramal pada masa-masa sulit seperti ini berat. Tetapi yakinlah barang siapa yang mampu istiqamah pada zaman fitnah akan diberikan ganjaran lebih daripada orang-orang yang tidak ada tantangan. Bahkan di akhir zaman kelak Nabi menjanjikan Adanya orang-orang yang mereka Memegang agama itu Begitu sulitnya Sama dengan Memegang warah Kata Rasulullah Al-Mutamassiku ala dinihi Kalka Kalka jamrah Orang-orang pada saat itu Yang berpegang teguh Dengan agamanya Kalka bidh al-jamrah bagikan orang yang menggenggam bara menunjukkan dahsyatnya memegang agama bara api ikhwani letakkan di tangan genggam, apa jadinya? dahsyat mungkin sebentar saja kita akan campakkan. bagi orang-orang yang beramal pada hari itu kata Rasulullah akan diberikan ganjar 50 kali lebih besar daripada ganjaran yang akan perbuat. Kata sahabat daripada ganjaran yang akan buat, "Iya," kata Rasulullah. Dan ada keutamaan umat yang datang belakangan, ikhwan. Apa keutamaannya? Mereka hidup rentang kenabian jauh dari mereka. Mereka tidak melihat Nabi, mereka tidak berjumpa dengan Nabi, tapi mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, Bagaimana keadaan orang-orang yang megang bara api? Tentunya kepanasan. Tentunya akan dia buang. Maka ketika dia buang bara api ini berarti dia buang agama. Lepaslah agama daripadanya Ketika dia genggam dia kepanasan. Bagaimana jalannya ikhwan rahimakumullah? Dipegang atau dibuang? Tunjawab dulu. Barah itu dipegang atau dipegang? Barah itulah dia agama. Antum pegang atau antum buang? Pegang panas. Gimana saya Kira-kira kita apain? Buang, antum buang agama. Denggamlah dengan rap. se rap matikan dia dengan tangan antum. Sakit tidak? Sakit. Boleh jadi tangan antum bengkak. Tapi tetap di tangan antum dia. Itulah im, tamsilan, perumpamaan sulitnya beragama di akhir zaman. Dan telah tiba zaman ini, Ikhwan. Kita ini hidup di akhir zaman. Jangan dikira antum hidup ini. Kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di zaman fitnah. Tanda-tanda hari kiamat telah banyak sekali bermunculan. Yang sigarnya, yang kecilnya. Banyak sekali. semakin lama. Semakin lama khusufat, gempa-gempa al-harajul al haraj pembunuhan di mana-mana dalam hitungan detik setiap hitungan detik nyawa-nyawa menghilang perangan yang berpajangan dan seterusnya banyak sekali tersebarnya kebodohan dalam agama tersebarnya al-qalam tersebarnya pengetahuan tentang tulis-menulis Semuanya semakin canggih Potokopi, scan, semua Tapi ilmu semakin hilang Wafatnya para ulama Perzinahan di mana-mana Humur diminum di mana-mana Semua tanda-tanda telah muncul Sebagian besar Tinggal menunggu tanda yang besar saja Makanya Ikhwan R.A Kalaulah kita bersabar Mengamalkan agama Pada masa seperti ini InsyaAllah ta'ala ganjarannya 50 kali Melebihi ganjaran para sahabat Rasulullah SAW Dalam amalan tersebut Jadi kembali kepada Kajian kita kalaulah kita tidak merasa ni'mat dengan ibadah Yakinlah ada apa-apa Dengan hati kita Mungkin lidah kita Senantiasa mengribah Mengadu domba atau mungkin mata kita jelalatan ke mana-mana tidak dapat menundukkan pandangan atau telinga kita tidak digunakan mendengar yang hak atau mencari berita ke mana-mana mencari kejelekan teman dan mengumpulkannya dan menyebarkannya ini semua adalah merupakan sarana penghantar hati menuju sekarat wa oh iyyaka dan billah maka ya, wajarlah kalaulah antum melewati kuburan biasa-biasa saja bahkan kita membawa jenazah meletakkannya di kuburan biasa-biasa saja wajar itu semua menunjukkan hati kita kotor antum baca Quran bentar aja ngantuk bentar aja malas, letakkan lagi di atas ya ini semua adalah merupakan hukuman terhadap kemaksiatan Allah tidak akan memberikan kenilmatan bagi orang-orang yang berlimang bergelimang dalam maksiat Kemudian kembali kepada pangkal kajian kita. Tadi kita jelaskan bahwasanya yang paling dekat pada kebenaran pendapat yang mengatakan bolehnya perempuan ziarah kuburan. Para ulama menyebutkan sebagian dalil. Di antaranya adalah yang dikatakan oleh Imam Hakim dan Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Jenderal Abdullah bin Abi Mulaikah Aisyah radhiyallahu taala anha Suatu ketika datang Dari kuburan Maka berkatalah ketika itu Abdullah bin Amin Mulaikah Ya umman mu'minin wahai ibunya orang-orang beriman Maksudnya Aisyah dan, dan semua istri-istri Rasulullah adalah merupakan ibu kita semua Ibunya orang-orang beriman Yang haram dinikahi selama-lamanya Setelah beliau wafat Haram wahai ibu orang-orang beriman itu adalah merupakan kemuliaan min aina aqbalti dari mana anda terangan datang qalat berkata aisyah radhiyallahu taala anha min qabri abdurrahman bin abi bakr aku datang dari kuburan abdurrahman bin abi bakr abangnya faqultu maka aku bertanya kepadanya alaisa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah anziratul kubur bukankah rasulullah melarang ziarah kubur qalat na'am dia berkata ya summa amara biziyaratiha kemudian dia memerintahkan untuk menziarahinya mentuk daripada hadis ini Pemahaman yang diambil dari nash hadis ini Aisyah memahami bahwasannya Dahulu kala larangan Menjari kubur berlaku kepada Semua orang-orang beriman Tapi sekarang telah dibolehkan menjari Dipintahkan untuk menjari secara umum Sebagaimana larangan secara umum Berlaku bagi wanita dan perempuan Maka perintah itu pun berlaku kepada Laki-laki dan perempuan Dan diantaranya adalah yang diamalkan Aisyah Dia pulang dari kuburan saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar Allahu Taala Huwaladzul Mereka lainnya adalah kisah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Aisyah apa yang seharusnya yang seharusnya diucapkan ketika ziarah kubur bacaan apa gerangan yang dibacakan seorang wanita yang ziarah kubur. Sebagaimana dalam riwayat Muslim bertanya Aisyah radhiyallahu taala Anha, "Kifah aku luhum ya Rasulullah? Apa yang aku harus katakan untuk mereka? Wahai Rasulullah? Yani orang-orang yang telah meninggal yang telah terkubur." Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang seharusnya aku ucapkan untuk mereka, ya Rasulullah, ketika aku menzarahi mereka?" Subhanallah. Yeah. Ternyata ada hubungan antara orang-orang meninggal dan orang-orang yang masih hidup. Walaupun mereka telah meninggal, kita diperintahkan untuk menziarahi mereka. Tentunya menziarahi mereka dalam bentuk mendoakan mereka. Agar Allah merahmati mereka, melapangkan kuburan mereka, menyinari kuburan mereka, meluaskannya, mengampuni kesalahan mereka. Ini menunjukkan adanya manfaat amalan orang-orang hidup untuk orang-orang meninggal. Kalau anda kata terputus amalan orang-orang hidup tidak dapat diberikan kepada orang meninggal maka tidak ada guna ziarah, tidak ada guna solat jenazah. Ini menunjukkan kesalahan sebagian orang yang menganggap jika orang telah mati terputus semua amalannya dan tidak dapat amalan apapun yang diperbuat manusia sampai pahalanya kepada orang meninggal ini salah. Yang benar ada amalan-amalan yang terdapat padanya keterangan dari penasihat. Baik dari Qur'an maupun Sunnah yang dapat diperbuat oleh orang-orang meninggal yang akan dapat diberikan manfaat pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal dari orang-orang hidup. Di antaranya adalah doa, ketika ziarah dan seterusnya. Saudakah untuk mereka menghajikan mereka berpuasa untuk mereka jika mereka meninggalkan nazar puasa dan perkara-perkara lain yang diatur dengan dalil. Berkata Rasulullah menjawab pertanyaan Aisyah Kuli katakanlah Aisyah Ini dalam suai muslim Bertanya Aisyah apa yang harus kucapkan ketika aku datang menziari kuburan Kata Nabi kuli ucapkan Ini menunjukkan mereka pun diperintahkan untuk ziara Assalamu ala ahli diyar Minal mu'minin wal muslimin Assalamu ala ahli diyar selamatlah atas kalian wahai ahli diyar penduduk negeri ini negeri alam barzakh ad-diyar jemaah daripada dar maknanya adalah kampung ahli diyar penduduk kampung kampung apa? alam barzakh alam kubur minal mu'minin awal muslimin penduduk alam barzakh, kampung alam barzakh dari golongan orang-orang mu'minin dan muslimin dan golongan orang-orang muslimin. Ingat, jika dikumpulkan antara iman dengan Islam dalam satu tempat, maka kedua-duanya memiliki makna yang berbeda. Di mana orang-orang beriman lebih tinggi daripada orang-orang yang berislam. Orang-orang mukmin lebih tinggi daripada orang-orang muslim. Ini dikumpulkan minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan bagi kalian, wahai penduduk, alam barzah, dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Di mana orang-orang beriman itu lebih tinggi jenjang dibandingkan orang-orang Islam. Karena agama dibagi tiga jenjang. Islam, iman, ihsan. Yang tertinggi adalah tingkat ihsan di bawahnya iman, di bawahnya Islam. Tidak setiap orang Islam itu telah beriman. Tapi setiap orang beriman pasti telah berislam. Ketika orang-orang Arab mengaku mereka telah beriman, maka Allah bantah mereka. Berkata Allah: "Kulam ta'minu." Allah bermakna: "Waqalatil Arabu amanna kulam ta'minu, walakin qulu asmna." Berkata orang-orang Arab, ini yani orang-orang Badui dari bangsa Arab, amanna. Mereka berkata kami telah beriman. Qul fatakan Muhammad lam tu'minu kalian belum lagi beriman walakin qulu aslamna tapi katakan kami baru berislam walamma yadkhulul iman fi qulubikum dan iman belum masuk dalam hati kalian maka jika kedua-duanya dikumpulkan berbeda makna iman dan islam di mana iman menunjukkan amalan-amalan batin yang tingkatnya lebih tinggi dibandingkan amalan-amalan zahir apa contoh amalan batin, amalan hati Iman, taqwa, tawakal cinta Ini semua amalan batin Ketika ditanyakan oleh jibril tentang iman Rasulullah menjawab Untuk beriman kepada Allah Beriman kepada malaikat-malaikat Beriman kepada kitab-kitab Kepada Rasul-Rasul hari, hari berbangkit qadar, Ini semua amalan apa? Hati Beriman kepada Allah, amalan hati Beriman kepada akhiran amalan hati. Beriman ke, ini semuanya amalan hati yang lebih tinggi tingkatnya. Karena ini yang bedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang Muslim. Dari segi Islam amalan zahir, Islam maknanya adalah amal-amalan zahir seperti solat, zakat, puasa, mengucapkan syahadat. Ketika jibil bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, Rasulullah menjawab dengan amalan amalan zahir. Kata Rasulullah, "Kamu mengucapkan syahadat, solat, zakat, puasa." Ini semua amalan yang zahir tampak oleh manusia Yang mana orang-orang munafik pun melakukan hal yang sama Orang munafik mengucapkan syahadat Mereka juga sholat, mereka juga berpuasa Mereka haji, mereka zakat Yang membedakan mana? Dalamnya Orang-orang beriman mengharapkan rizal Allah SWT Dengan amalan tersebut Mengharapkan ganjaran. orang munafik Tidak mengharapkan ganjaran Allah SWT Melakukannya karena takut daripada orang-orang beriman, karena ingin kemaslahatan dunia tetap berjalan. Makanya amalan-amalan Islam semua orang boleh buat, tapi amalan-amalan iman tidak semua orang mampu melakukannya. Orang munafik sama orang muamin sama. Tampak tampilan zohirnya sama, subhanallah. Apakah ternyata ada beda? Enggak ada beda. zahirnya sama. Abdullah bin Ubay bin Salul Dengan sahabat lainnya Zahirnya sama Bahkan seolah-olah Dia lebih lagi cinta kepada Islam Abdullah bin Ubay Tiap kala Rasulullah Mau khutbah Dia maju duluan Di hadapan semua sahabat Wahai kaum muslimin Ini Rasul kalian Berimanlah kepadanya Patuhi dia Karena akan beruntung Cari muka Ya Sehingga Allah turunkan ayat yang diberi namanya dengan nama Suratul Munafiqun. Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka larrasulullah. Wallahu ya'lamu innaka larrasulullah wallahu yashhadu Jika datang kepadamu orang munafik mengatakan engkau adalah Rasulullah. Allah mengetahui engkau adalah rasul dan Allah bersaksi orang-orang munafik itu berdusta. Ngada bedanya, sama bahkan terkadang bahkan itu yang galib orang munafik tampilannya lebih hebat daripada orang mu'min bicaranya lebih diterima bicaranya lebih tampilan fisiknya lebih masya Allah Allah katakan dalam Al Qur'an terim idharohaytahum tuh aji buka aja sahmu ada orang munafik loyo loyo nggak ada bodoh bodoh nggak pintar cerdas bajunya tampilan luarnya Kata Allah, "Idza ra'aitahum tujaduka ajsamum." Kalau kau lihat mereka, engkau kagum kepada penampilan mereka. "Wa in yaqulu tasma'u liqulihim." Kalau mereka ngomong, kalian pasti terima dengar omongannya. Orang munafik lisannya enggak ada yang enggak tajam, tajam sekali. Ahli pidato, ahli orasi, ahli provokasi itu orang munafik. Ya? Tapi yang membedakan antara orang-orang munafik Dan orang-orang mu'min adalah amalan hati Maka Ikhwan Rahimahkabullah Abu Bakar Tidak pernah mengalahkan sahabat dengan amalan Zahirnya Bukanlah Abu Bakar Mengalahkan sahabat karena lebih banyak Amalan zahirnya, tapi dengan iman Yang menghujam Yang menghujam dalam hatinya sehingga iman Abu Bakar jika ditimbang dengan semua iman kita di masjid ini dengan semua iman orang-orang beriman dari masa Rasulullah sampai hari kiamat lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu arda. maka ikhwan rahimakumullah tampilan zahir belum memastikan baik dalamnya maka jangan terpukau dengan tampilan dan jangan terlampau kita sibuk dengan tampilan zahir kita lupakan tampilan batin sibuk dengan amalan zahir kita lupakan amalan batin berupa takut kepada Allah merasa dipantau oleh Allah SWT itu amalan batin menghilangkan sifat ria, ujub, sombong, dengki, hasad itu amalan apa? batin amalan zahir Alhamdulillah sudah bagus Pakaian ya nanti sudah sunnah mazharnya, zahirnya sunnah melihara jenggot pakainya bagus, lebar dan seterusnya tapi bukanlah dia segalanya ikhwan dan kita bukan kecilkan perkara tersebut, tapi harus ada yang lain ya amalan-amalan hati hidupkan itulah yang tersantiasa orang-orang al-arifun al-arifun Allah. Orang-orang yang mengerti mencarjakan kepada Allah semata-mata lah mereka sibuk memperbaiki hati. Bukan pula dengan meninggalkan amalan zahir tidak, amalan zahir tetap diperbuat. Tapi mereka sibuk memperbaiki tentang apa-apa penyakit yang akan menggerogoti hati, bagaimana cara membersihkannya. Itu mereka sibuk selalu. Ya, kita mungkin masih sibuk dengan tampilan zahir. Bahkan kita cepat fonis orang dengan tampilan zahir. Dan banyak terkadang orang tertipu dengan tampilan suaranya telah bagus, batinnya rusak. Nah, jadi ucapan Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah apa yang harus diucapkan. Assalamu kuliy assalamu ala ahli diyar min al muslim min wal muslimin. Weryrahmullahul mustaqdimina minna wal mustaq wal mustaqirin. Weryrahmullah. Ucapkan. Keselamat atas kalian wahai Penghuni negeri Alam barzakh ini dari golongan orang-orang Beriman dan orang-orang berislam Semoga Allah merahmati Orang-orang yang telah lalu Daripada kita Dan orang-orang yang datang belakangan Ini menunjukkan Ciri-ciri orang-orang beriman adalah orang Senantiasa mendoakan orang-orang Yang lampau daripada saudara-saudara Mereka telah meninggal Di Antaranya adalah mendoakan para sahabat itu ciri-ciri orang beriman yang benar. Orang yang senantiasa mendoakan orang-orang yang telah dahulu mereka akan diberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan: "Wal dari najah amin badehim." Dan orang-orang datang setelah mereka dalam surah Lashar, ya Orang-orang datang setelah mereka ini yani setelah masa sahabat, setelah masa muhajirin ansar, ya Mereka senantiasa berdoa: "Rabbana lana Ya Allah ampunkanlah bagi kami, walaihi salam. Dan ampunkanlah bagi saudara-saudara kami yang mendahului kami dahulu dengan keimanan. Walas ta'j'al fi qulubina ghilla nillahi namanu. Ini doa. Antum banyak-banyak berdoa dengannya dan jangan sampai kau jadikan dalam hati kami Allah ada ada rasa dengki kepada orang-orang beriman. Subhanallah. Menunjukkan betapa bahayanya jika dengki menggerogoti hati. Itu bukan sifat orang-orang mukminin, sifat orang-orang munafikin. Sehingga Allah ajarkan mereka adalah orang-orang yang mendoakan orang-orang lampau dari golong orang beriman. Dan mereka berdoa agar jangan sampai Allah menjadikan dalam hati mereka ada kedengkian. Masuknya surga ikhwan, ya, bukan hanya dengan amal saleh yang berkaitan dengan Allah SWT, bukan aktiviti ibadah masuk surga adalah ketika orang mampu memperbaiki hubungannya dengan Allah dan dengan makhluk. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan masuk surga dari pintu ini seorang ahli surga akan datang dari pintu ini dari arah pintu ini seorang ahli surga. Semua sahabat melihat datanglah seorang ya dengan air wuduknya masih menetes dari wajahnya yang meninteng kedua sendalnya dan hal itu bukan sekali dua ada beberapa kata yang saya sebutkan akan masuk dari pintu ini orang daripada ada surga maka ketika itu Abdullah bin Ammar bin As ingin mengetahui karena betapa gairahnya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, apa sih rahsianya kenapa dia masuk surga maka berkata Abdullah bin Ammar bin As Wahai fulan, aku sedang Bertengkar dengan ayahku Aku ingin Malam ini numpang di rumah menginap Padahal dia tidak bertengkar Hanya hilah saja Bagaimana supaya dia Dapat bermalam dengan orang tersebut Dia katakan terhadap dua jelah Malam hari Dia lihat orang tersebut Dia pantau, apa sih amalannya Mungkin dia bayangkan semalam nsuntu ini bangun malam ini. Baca Quran, dia lihat tidur. Kalau andai kata dia berbalik arah tidurnya, dia istighfar, dia berzikir, balik lagi berzikir. Sampai pagi hari pun enggak bangun-bangun. Berkata Abdullah bin Mas'ud pagi harinya, kayaknya enggak ada apa-apa orang ini. Ketika Abdullah bin Amr bin As'a akan meninggalkan dia Masih penasaran Waih fulan Aku lihat Pernah Rasulullah ku dengar mengatakan Akan masuk akan masuk surga Dari arah pintu ni seorang laki-laki Maka engkau yang datang Bukan sekali dia katakan Maka aku pun sebenarnya ingin mengetahui Apa amalanmu Tapi ku lihat semalaman kau tidur Kau ada apapun juga Apa ada yang kau sembunyikan dia katakan, Nabi Allah enggak ada, itulah semua Ini menunjukkan sahabat Mereka adalah orang yang apa adanya Enggak mahu mereka menambah-nambahi enggak mahu mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka amalkan Pada masa ketika banyak orang Yang mengatakan apa-apa yang tidak mereka amalkan enggak? enggak ada, itulah yang kau lihat itu. Coba kau cari lagi apa Saya pikir, saya pikir, kayaknya enggak ada Paling-paling Satu yang kuharapkan Setiap kali aku mau beranjak tidur Dalam hatiku tidak ada kebencian Kepada orang beriman Kata Belumat Ammar Belas Ah inilah rahasianya dan ini yang payah Subhanallah Maka Allah katakan Tentang orang-orang beriman alladzina ja'u min ba'di mereka datang setelah mereka yaqulun senantiasa berdoa rabbana firlan ya allah ampunilah kami wali sabakuna biliman. dan bagi orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan wala taj'al fi qulubina ghillan lilladheena amanu jangan jadikan dalam hati kami kedengkian kepada orang-orang beriman Allahu musta'an para si pedengki. ikhwan orang yang pendengki dia dalam kenikmatan tidur, mimpi-mimpi indah, antum semalaman gergetan. Gimana cara bunuh kawan ini? Gimana supaya dia binasa? Gimana supaya dia hancur? Antum tenang di rumah yang didengki, tenang di rumah, bergaul sama istrinya santai-santai. Sementara yang dengki, gergetan. Gimana supaya mati kawan ini? Insya Allah. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya hasada fa inna alhasada ta'kul hasanat, fa inna alhasada ya hasanat." Kemaksa kulunah rulhatop jauhi le dengki sesungguhnya dengki akan membakar semua kebaikan kebaikan kebaikannya hapus sebagaimana begitu cepatnya api melalap kayu bakar habis semua Allahumma sana walmustakhirin dan semoga Allah merahmati orang-orang datang belakangan orang-orang beriman mendoakan orang-orang lampau dan orang-orang belakang Subhanallah ini menuju keimanan itu adalah ikatan yang mengikat satu sama lain. Walaupun telah meninggal para sahabat di dua nol alam para tabi'in, para imam mereka hidup di hati kita, terikat kita dengan mereka. Subhanallah. Hari-hari kita mengucapkan mereka, kebaikan mereka. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tuhlah, Zubair, para imam, Syafi'i, Malik, Abu Hanifa, Imam Nawawi hidup, terikat kita dengan mereka, ikatan iman yang tidak pernah putus tidak akan pernah lekang dengan masa dan zaman berbeda ikatan-ikatan di bawah di atas unsuriah, Ta'asub, hizbiah, di atas kepentingan-kepentingan, satu partai, satu kampung, satu tanah air, satu bahasa, satu etnis, ini semua akan sirna. Mansa. Wa inna insha Allah bikum la lahiqun. Nabi ucapkan Assalamualaikum ahla ad-diyar minal mu'minin al-muslimin wa yarhamu Allah al mustaqdimina minna wal-mustaqirin wa inna insyaAllah biikum lahikum Allah, uh, semoga Allah merahmati orang-orang dahulu daripada kita dan orang belakangan wa inna dan sesungguhnya kami insyaAllah jika dikendaki Allah dan insyaAllah disini adalah tahqiqan la taqliqan insyaallah yang pasti karena insyaallah bagi dua ada namanya tahqiqan ada namanya taqliqan yang tahqiqan insyaallah yang pasti akan datang akan diperbuat kalau taqliqan boleh jadi dibuat boleh jadi tidak datang-datanglah ke rumah saya Pak ya insyaallah jangan apa nih ya boleh jadi pergi boleh jadi tidak kalau insyaallah tahqiqan pasti makanya Ibn Ibnu Taimiyah ta ketika telah menyatukan seluruh kaum muslimin dengan akidah yang benar kemudian mereka menyerang bangsa Tatar maka berkata Syekh Islam Taimiyah sanahzimhum insyaallah kita pasti kita insyaallah akan kalahkan mereka bertanya murid-muridnya tahqiqan ya imam am ta'liqan apakah insyaallah itu insyaallah yang pasti kita akan menang atau hanyalah andai-andai dan harap saja. Kata Imam Ibn Taymiyyah. Dengan yakinnya dia, dengan ma'rifatnya kepada Allah, InsyaAllah tahqiqan la ta'liqan. InsyaAllah pasti kita menang. Bukan andai-andai. di Disini insyaAllahnya apa? Tahqiqan atau ta'liqan? Tahqiqan pasti semua orang akan mati. Mengikuti orang-orang yang telah meninggal wa insya Allah bikum lahliquna sumun insyaallah kami pasti akan mengikuti kalian tiap hari kita ihwan mendaftar menuju kematian ngantri yang satu ikuti yang kedua yang kedua yang ketiga tiap hari tiap hari tamu yang tua ada aja bertambah coba antum tanya sama tukang jaga kuburan itu tukang gali kuburan Pak ada enggak hari-hari kosong, kayaknya enggak ada. Tiap hari ada aja. Nanti turun Pak Solih nanti tes tanya. Pak, ada enggak hari ini yang meninggal? Insyaallah tahqiqan tiap hari ada. Kadang anak kecil, kadang orang tua, kadang anak muda, kadang ketabrak. Macam-macam kadang dia bunuh diri. Ya, wa inna dan semuanya kita Insyaallah pasti jika Allah kehendaki bikum dengan kalian pasti akan menyusul semua kita akan menyusul semua orang mau jalan daftar antrian menuju kematian tinggal masanya aja orang enggak tahu kalau ane kata tahu masyaallah kayak orang mau dieksekusi ada enggak untungnya orang mau dieksekusi ada enggak keuntungannya ada apa dia tahu hari H akan ditembak Dihadap dihadapan perguruan penembak, ya maka dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Ada salah seorang yang terkenal pembunuh pembunuh, ya parah membunuh, bunuh orang pakai martil, terkenal di penjara di penjara pun dia bunuh lagi orang, diponis mati, ya hari-hari mau matinya berapa kali dia katakan Quran. Ya, istrinya datang, anak anaknya pakai hijab, pakai cadar. Ya. Jam 12 malam mungkin itu. Mati dia. Tahu dia, dia siapkan, antum pilih yang mana? Tahu mati atau enggak tahu mati? Subhanallah. Masallallahu salamatul afiyah. Kemudian Dalil yang keempat, ikrar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam almar'atul latiraaha in alqabri tabuki tentang bolehnya ziarah. Nabi membolehkan, menyetujui, tidak melarang perempuan yang dia lihat menangis di sisi kuburan. Fakalalah dimana Nabi berkata kepadanya, ittakillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah. Ya. Perempuan itu tidak melihat siapa di belakangnya. Dia hanya mengatakan, iya ka Iyaka'anni. Jauhnya aku. Fa'innaka lam tusab bimithli musibati. Karena tidak kau yang kena musibah. Ini aku yang kena ini. Kau bilang sabar-sabar. Ini karena aku yang kena. Tidak kamu. Akhirnya Nabi pun tinggalkan dia. Berkatalah ketika itu orang-orang. Hei fulan, Kamu tahu siapa yang mengatakan tadi? Itu Rasulullah maka dia pun terkaget, dia terkejut, dia datang kepada Nabi SAW, minta maaf. Maka Nabi berkata kepadanya, "Inna sabra inda shodamati al-ula." Kesabaran itu akan menilai ketika tertimpa musibah di awal kali musibah. Kalau anda kata sudah setahun, enggak usah dibilang sabar lagi. Sudah setahun mati laki inyang usah sabar lah, perlu sudah setahun. Ketika meninggal itulah dan dia sabar baru disebut sabar. Intinya Rasulullah di sini tidak mengingkari dia ziarah ke kubur suaminya. Ya. Dan tidak mengingkari dia nangis di sisi kuburan suaminya. Rasulullah hanya anjurkan bersabar. Ini menunjukkan bolehnya mereka ziarah. Tapi dengan catatan jangan selalu ziarah. Karena ada hadis yang terdapat Najran daripada Sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan Lain Allah zawarat Kubur Allah mengatakan zawarat perempuan perempuan yang senantiasa ziarah Kubur kata kata zawarat itu lil mubalaghah karena seringnya dia sehingga sebut zawarat kalau anda kata sesekali zairat ya pembunuh Ketar membunuh saja dia, khatil. Tapi tukang bunuh kerjanya profesinya tukang bunuh orang, katal. Berbeda dia. Orang yang dusta sekali dua, kadip. Tukang dusta, kezar. Ya. Orang yang dia biasa tidur kalau malam tidur, naim. Tukang tidur, nawam. Perhatian Tia, tuh di sini. Jadi intinya, ikhwan rohimakumullah. Hadis ini menunjukkan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada az-zawarat, zawarat zawarat al perempuan-perempuan yang sering ziarah kubur. Kenapa? Karena mereka lemah. Dengan seringnya mereka ke sana, boleh jadi mereka banyak meratap, boleh jadi mereka bertabarruj pamer dan itu terjadi, ikhwan rahimakumullah. Antum tengoklah sekarang kalau mau masuk Ramadan yang ziarah perempuan pakaiannya kayak mau menghadapi orang-orang yang apa namanya? menikah, kayak datang ke wali kadang-kadang kayak mereka mau shooting, model artis. Subhanallah. Dalil inilah ikhwan rahimakumullah yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mengharamkan ziarah kubur secara mutlak. Kata mereka ini kata-kata jawarat. -kata dan mereka mensahkan juga lafaz zairat dalam riwayat lain Allah mengenai zairatil kubur, perempuan-perempuan yang ziarah kubur, dan mereka mensahkan hadis yang kedua, tetapi sebagian ulama mengatakan yang sah adalah hadis yang zawaratnya, zairatnya, hadisnya tidak sah hadisnya adalah mungkar perawinya ada yang daif menilisi, perawih-perawih yang fiqat Dan kita ketahui rata rata mayoritas ulama-ulama di Saudi mereka memilih pendapat yang kedua larangan ziarah kubur kepada kaum wanita. Itulah fatwanya Syekh Uthaimin, fatwanya Syekh bin Basralul Talha, Sheikh Saleh Fauzan dan yang lain-lainnya. Wallahu Taala Alam. Namp. Ada pun hadis. An Buraidah radhiyallahu anhu kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun an ziaratil kubur, fuzuruha rawah muslim. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah bersabda, "Kuntu nahaitukum dahuru aku melarang kalian anziyarul kubur untuk mengunjungi kuburan, fazuruha, maka kunjungilah sekarang." Hadis ini menunjukkan terhapusnya larangan ziarah kubur. Dalam Islam ikhwan ada hukum-hukum tentang hukum saja ya yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disesuaikan dengan zaman dan waktu Tapi tentang hukum saja Contohnya Dahulu kala orang minum kamar enggak, enggak berdosa enggak berdosa Kemudian datanglah ayat Agar kamar dijauhi Kalau mau sholat La taqarbus sholata wa antum syukara Pertama kalinya Hanya Allah menyatakan Tentang kamar Manfaatnya itu lebih sedikit dibandingkan mudaratnya Belum diharamkan lagi prodi pertama datang prodi kedua setelah berapa waktu rentang waktu jalan maka datanglah larangan mendekati salat dalam kondisi salat dalam kondisi mabuk Allah katakan la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ta mataqulun janganlah kalian dekat-dekat salat dalam kondisi mabuk maka semakin sedikit mereka mabuk mereka harus salat lima kali sehari semalam maka mereka dilarang mabuk sebelum salat Sebelumnya mereka masih mabuk, ya, secara mutlak. Kemudian semakin sedikit. Ternyata masih ada mereka yang solat dalam kondisi terbawa, mabuk, sehingga dia mengucapkan fatihah bersalahan, ya. Maka kemudian Insyaallah Rasulullah, fase yang terakhir datangnya larangan minum khamr secara mutlak dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala: Innaal Khamr wal Maysir wal Ansab wal Azalam. Semuanya khamar, judi Mengadu nasib Patung-patung berhala Semuanya adalah perbuatan yang keji Daripada perbuatan syaitan Ini menunjuk adanya fase-fase Hukum-hukum Dahulu orang berzina enggak diderat 100 kali Atau dirajam Tapi disakiti dengan kata-kata Dipukul dengan sendal Dikurung di rumah sampai meninggal Kemudian datanglah ayat Ya, Alul pertamanya: Wadzaniyatia niha mingkum faatuha. Yang berbuat zina sakiti mereka dengan perkataan, dengan sandal. Baru datang ayat dalam surah Nur: Wazaniyatuzanih. Fajar didukuh wahid minhum yang Perzina perempuan perzina lagi lagi jilidlah mereka drak mereka seratus kali drak. Jadi ada hukum-hukum yang dihapuskan berkaitan hukum dan hukum-hukum yang Allah turunkan kepada. Bani Israel, umat Musa, ya sebagian Allah hapuskan kepada umat Isa. Dan sebagian hukum yang Allah wajibkan kepada umat terdahulu sebelum kita, Allah SWT tidak wajibkan kepada kita. Dan sebaliknya pun demikian. Tetapi, yang berkaitan tentang akhbar, berita tentang Allah SWT, tentang sifat Allah, nama-nama Allah SWT, tentang hari kiamat dan seterusnya. Tentang berita, tidak ada yang terhapuskan. Yang, ber, yang terhapuskan hanyalah yang berkaitan dengan hukum-hukum perintah-perintah atau larangan larangan yang mana semuanya sesuai dengan kemaslahatan, kata Allah ma nansakh min ayatin au nun siha na ti bi khair min hau misliha tidaklah, ada yang kami hapuskan dari persatu ayat kecuali Ak akan kami datangkan gantinya yang sepertinya atau lebih baik daripadanya Berarti yang namanya hukum yang hapus Sebelumnya itu ada yang sama Beratnya ada yang lebih Apa namanya Lebih baik daripada yang sebelumnya nah. Intinya Mengunjungi kuburan hikmahnya adalah untuk Mengingat pada kematian Dan bukanlah ziarah Untuk meminta-minta Sekarang telah muradul Ziarah sekarang malah menjadi Maksiat bahkan kesyirikan Orang muhaji Dia harus ziarah dulu ke kuburan makam-makam Makam-makam wali Berbas-bas Datang berbondong-bondong Kuburan wali ini, kuburan wali itu Istighatah Minimalnya istighatah Tawassul Maksimalnya, parahnya Meminta kepada mereka, bukan istighatah Billah, istighatah bihim Langsung Ya Sehingga, hey, antum lihatlah, jadi income pendapatan daerah. Kalau dapat, ya setiap tempat ingin buat ada kubur dikelamatkan. Kenapa income? Terasa seorang eh, kepala polisi sektor Kepolsek tempat tertentu yang dia hamil sekarang dah ikut sunnah, tengaji sunnah. Dia cerita ketika ditempatkan tempatkan di tempat sana, camatnya ada kuburan yang situ yang biasa-biasa tapi kuburan orang soleh Itu mau dibangun besar-besar, mau diperindah supaya orang ziarahnya lebih enak, gampang. Dilarang eh dakwah. Subhanallah. Intinya ikhwan, itu income, pendapatan, pendapatan daerah, pendapatan tempat, pendapatan orang. Kan kuburan-kuburan kelamat kan masuk ke sana jadi pasar. Pasar. Jadi kalau antum bilang ini bahaya, mereka buat bolok semantum. Dapur mereka. Juru-juru kunci itu. Kan juru kunci gunung Merabianya ada ya. Juru-juru kunci kuburnya itu mereka berkepentingan di sana. Orang-orang sekitaran terus ya, Tanah jadi mahal. Olah parkir semua jadi uang. Ya. Pertamanya boleh jadi tidak ada orang dalam kuburan itu. Subhanallah. Ini semua tipu dari syaitan. Kadang lakang jauh-jauh. Ya. Kadang dari luar daerah datang. Ya. Mungkin dari Singapura, dari mana, dari Thailand datang. Untuk ziarah aja. Kalau tidak tujuan ziarahnya kematian, Tidak harus kuburan si A, si B. Setiap kuburan bisa kepada kematian. Kalau tidak tujuannya untuk mendoakan mereka, Tidak harus datang ke kuburan. Di mana-mana untuk mendoakan mereka dapat. Orang tua kita tidak harus mau Ramadan pulang, ziarah kuburannya. Antum doakan sekarang, pun Allah akan sampaikan. Maka ziarah itu paling besar faedahnya adalah kembali kepada orang yang hidup agar ingat kematian, baru untuk orang yang meninggal agar mereka dapat doa rahmat dan seterusnya. Bukan terbalik ya. Menaiki yang sudah mati malah diminta dan dipuja. Nah, adapun hadis yang kedua An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhirin layli ilal baqi fayaqulu assalamu alaikum darakawmin mu'minin wa atakum matu adun gadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahikun Allah menggfir li ahli baqi al-gharqad al-muslim ini doa jara kubur yang kedua lafad yang kedua dan hadis sahih dari ayat syarikat taala adalah Rasulullah sallallahu SAW sering gali ketika menginap Bermalam di rumah Khadijah radhiyallahu taala dia keluar di akhir malam menuju kuburan Al-Baqi. Nah, sekarang kalau antum pernah ke Masjid Nabawi, posisinya adalah dia itu di luar masjid jauh nampak, ya. Mungkin dari sini sampai ke asar Jana. Nampak kuburan Al-Baqi. Jadi Nabi selalu Tadkala tad menginap di rumah Aisyah. Rumah Aisyah itu yang berdampingan dengan masjid. Paling dekat dengan huburan baqi Di akhir malam Rasulullah selalu keluar. Menuju al baqi Kemudian dia memberikan doa dan ucapan salam kepada mereka. Berkata Rasulullah. Assalamualaikum. Daraqamil mu'minin. Semoga selamat kalian. Wahai. Daraqamil mu'minin. Penduduk negeri. Alam berzah, dari golongan orang-orang beriman. Wahai aku matu adun, telah datang kepada kalian apa-apa yang dijanjikan. Rodan muajjalun. Sementara esok hari tentang hari kiamat, hari akhirat muajjalun, kalian tinggal menunggu kedatangannya saja. Painna insya Allah bingunglah dan sungguhnya kami InsyaAllah akan mengikuti kalian, menyusul kalian. Semuanya kita ini adalah camat semuanya, calon mati. Allah mafzul ahli bakri algarkat. Ya Allah ampunilah al penduduk kampung al, -Al bakri ini, perkuburan bakri algarkat. Algarkat artinya adalah sejenis pohon yang berduri. Karena ketika itu banyak pohon itu tumbuh di pemakaman al-Baqi sehingga namanya pun disebut dengan nama Baqi al-Gharqat. Ya, kalau kita apa di sini, Pamiang, Sungai Panas, Wah Nusant. Kemudian hadis yang ketiga. An Buraida radhiAllahu anhu katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar mereka jika keluar al-Muqabrih untuk mengucapkan salam ke atas ahli diyar dari kaum mukminin dan muslimin dan insyaAllah akan kita dapatkan. In Saya bertanya kepada Allah, tidak bertanya kepada Allah, tidak. Dan anda akan diberi adalah taala anhu. adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka. Kalaulah mereka keluar ziarah kubur mengucapkan Assalamualaikum ahli diyar keselamatan atas kalian semoga Allah berikan wahai penduduk Kampung Alam berzak minal mu'minina wal muslimin dari golongan orang-orang beriman orang-orang Islam wa inna insha Allah bikum lahikun dan sesungguhnya kami insyaallah akan mengikuti kalian as'alullaha lana wa lakumul afiyah aku bermohon kepada Allah untuk kami semua dan untuk kalian al afiyah keselamatan segala afiyah keselamatan rahu Hadis yang terakhir Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqubur bil Madinah fa assalamu alaikum ya ahla alqubur yaghfirullah antum salafuna wa nahnu bil athar wa at hasan Abi Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya berkata Rasulullah melewati kuburan Di Madinah Kemudian dia menghadap pandangan wajahnya ke arah kubur Kemudian Ke arah mereka yang terkubur Kemudian berkata Assalamualaikum ya ahli kubur Selamat Semoga diberikan kepada kalian Keselamatan wahai ahli kubur Semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian antum salafuna, kalian pendahulu kami wa nahnu bil ahtad dan kami akan mengikuti jejak kalian hadis, dia kekaliman tilmidi dan hadisnya Hasan. Adapun eh, Syekh Salim mendaibkan hadis ini dan wa'ana hadis ini sahih, tapi cuguplah mengamalkan hadis-hadis yang tadi kita bacakan sahih, dari muslim ya. ada beberapa lafaz, dua sampai tiga lafaz Wallahu ta'ala alam ikhwan, demikianlah kajian kita hari ini Semoga Allah s.w.t. wa taala Islam dan iman. Aqulu wa tasma'un wa sallallahu alal Muhammad wa akhad an alhamdulillah Ada bertanya, Tuan? Silakan. Kasih mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita dengarkan ziarah kubur baik baik laki-laki ataupun perempuan diperbolehkan. Dan bagaimana hukumnya Ustaz tentang uh, wanita ikut mengiring uh, jenazah ya, ke kuburan dengan alasan adalah umpamanya suaminya ataupun anaknya ini marak berkembang di masyarakat. Apakah ada larangan dari hadis untuk yang hal yang demikian, ya Zakumullah kirau. apa hukum e, mengantar e, jenazah bagi wanita? Umati ya, sebagaimana kuremah muslim bermu mengatakan, kuna nuhina an itba al janaiz, walam yuzam alina. Berkata Umati ya, hadis Allah talalana, kuna nuhina, kami dilarang. Kata-kata nuhina dilarang atau diperintahkan. Ini memiliki hukum marfo. Hukum marfu Berarti yang melarang siapa? Rasulullah. Perkataan sahabat kami diperintahkan kami dilarang. Ini menunjukkan hadisnya hadis marfu, Maksudnya ini bersumber daripada Nabi. Karena yang melarang mereka maksudnya adalah Rasulullah. Atau yang memerintahkan mereka maksudnya Rasulullah. Di sini kata Umatiah, kunanuhina an itiba al jenazah. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Wa lam yozam alayna. Tetapi tidaklah larangan tersebut diazamkan kepada kami ditekankan kepada kami hadis rawi muslim riwayatnya muslim dan telah berselisih para ulama tentang hukum mengantarkan jenazah bagi kaum wanita wallahu taala alamin wa rajih adalah tahrimu haramnya mengantarkan jenazah bagi kaum wanita enggak boleh ya karena wanita orang yang lemah sudah sekali dia meratap dan seterusnya apalagi ketika suaminya akan dikuburkan adapun perkataan ummu athiyah walam yu'zam alayna adalah ijtihad ummu Atiyah sendiri itu hasil daripada pemahaman ummu Atiyah sendiri tentang yu alam yu'zam alayna tidak dilarang dengan larangan yang keras dan semata mengatakan hukumnya adalah makruh tidak ada yang mengatakan boleh hanya dua kalau bukan makruh haram ya oleh kerana itu Selayaknya perempuan dilarang mengikuti jenazah Biarlah kereta saja Wallahu ta'ala alam Yang nah. lain Fadal silahkan Assalamualaikum Ma mikrofonnya istangat Hidup? Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebetulnya pertanyaan untuk minggu kemarin Cuma karena uh, sesuatu hal Jadi bisa ditanyakan minggu ini Mengenai salawat kepada Rasulullah SAW Apakah uh, dengan kita bersolawat kepada Rasulullah SAW Bisa kita jadikan sebagai uh, tawasul di dalam kita berdoa Nah, Olehkah Salawat kepada Rasulullah jadikan sebagai tawassul dalam Boleh jika memang satu sebab adalah merupakan bentuk amal saleh kita. Salawat itu amal saleh, benar amal saleh. Jika mengikuti Sunnah, maka antem boleh katakan ya Allah ya Rab dengan perantaraan salawatku kepada Rasulullah S.A.S sembuhkan penyakitku boleh. Kena salawat adalah merupakan bagian daripada amal saleh. Ya Maka ucapan Allah Mas Salli Allah Mas Salli al Salatan Bagaimana Saya ingat apa Salat-salat mereka itu Salatan Bagaimana Aduh ini Apa kita nih kita Tunji Nabi Amin Azabil Bagaimana apa saja mana ahli salawat ini <laughs> Syekh Rahim Hafiz Allahumma salli Allahumma salli sallallahi shalli Muhammad salatan tunji na biha salatan tunji na biha minil ahwal alafat insyaallah saya lihat enggak ada masalah di sana salatan tunji na biha dengan salat tersebut itu amalan saleh Ya. Tapi kok salat salawat nari ya? Allahumma ya. shalli Muhammad ala Muhammad alladhi bihi bihi kepada siapa? Muhammadnya tanhallu bihi qad dengannya semua perkara yang sudah jadi mudah. Nah, bermasalah dia. Qatarfa tanhallu bihi qad wa tanfaraju bil qurb dengannya, nyanya kepada apa? Muhammad kalau dengan salawat tersebut, tidak ada masalah. Tapi dengan Muhammadnya ini bermasalah. Tanfariju bihil kurab. Dengannya, semua musibah marabbah yang menjauh. Tugda bihil hawa'ij. Dengannya, siapa Muhammad? Ditunaikan semua hajat. Nah, ini tidak boleh. Tawassalai bismillah. Boleh. Boleh. Karena yang namanya ismullah. Boleh kita bertawassul dengannya. Tapi yang keduanya Uabil Hadi, Wassalam, silang, tak boleh. Uabil apa? Biahal Badri Allah, tak boleh. Di Bismillah, tak ada masalah. Jadi salawat kita bertawassul dengan bersalawat Rasulullah dibolehkan dengan salawat, karena itu merupakan amalan salih. Sebagaimana kita boleh bertawassul dengan baca Quran. Karena dia merupakan amal saleh, boleh pula bertawassul dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Taala Alamin. Kan, perpan. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalata Muhammad walaili Muhammad. Bismillah. Barakallah alik. InsyaAllah. Apakah ada sunnahnya? Hadis-hadis uh, yang membolehkan Atau menganjurkan Adanya ceramah atau nasihat Setelah penguburan okay. Tidak ada sunnah rutin Tidak dibolehkan Ya yeah. Pernah Rasulullah setelah ketika Selesai penguburan jenazah Kalau saya mengakhirkan Abu'l-As Ketika itu memberikan wejangan Dalam hadisnya Dari Imam Ahmad dan Abu Daud Panjang Dari jalan Barak bin Azib sesungguhnya hamba mu'min Ketika dia akan meninggalkan dunia menuju akhirat akan datang kepadaNya malaikat-lmot duduk di sisi kepalanya datang kepadaNya malaikat-malaikat rahmat sepanjang peniatannya sampai akhir hadis panjang di antaranya dia sambutkan hal ini di hadapan sahabat jadi sifatnya bukan rutinitas tidak harus sesekali merupakan momen yang tepat sampaikan itu akan ditinggalkan, ya. Sama dengan mungkin depanamanya ketika jenazah mau dibawa dari rumah ke kuburan ceramah pidato jika ada hajat sesekali boleh kan tapi dianggap ibadah harus rutinitas kalau enggak dibuat dianggap ada yang kurang jadi bidah Allahumma taala alam namp selesai cukup fardal saya soal Mikrofon nilai umumnya. Ustaz sekarang lagi berkembang jarak kubur, kenapa ya, jarak kubur itu diisi dengan kajian, -kajian Ustaz? Gimana pengaruhnya? Sana kubur diisi kajian di mana? Di kuburan. Iya. Diisi kajian. Itu terjadi di daerah Jawa. <laughs> Mungkin kuburan yang dibuat memang udah dibuat apanya kan? Dikrematkan, dibuat tempatnya luas, tempat parkir segala macam, kumpul di sana orang berbondong-bondong datang ya. Eh, itu jelas ziarah memnuah ziarah yang dilarang dan ibadah tidak dianjurkan di sisi kuburan, enggak dianjurkan, dilarang kecuali ucapan ziarah, ucapan doa, baca Quran dilarang, solat di sana dilarang, ceramah di sana pun enggak ada, ibadah dilarang. Ya, datang. Musafir saja Dengan payah-payah harus mengeluarkan uang Mengeluarkan kucek, jauh-jauh musafir Musafir, safar kosor Sampai mungkin satu malam 6 jam, 6 jam, untuk ziarah saja salah Bidah Tujuannya untuk ziarah saja Tidak ada, tidak boleh Bahkan sampai kepada Kuban Rasulullah Wasallam, Tujuan kita ke Madinah, bukan itu yang Pangkal adalah mengunjungi masjid Nabi SAW, baru setelah itu Tabak Lidhalik mengikuti itu kita ziarah kubur Rasulullah dan para sahabat pun tidak pernah pulang balik ziarah kubur Nabi enggak Antum lihat sebagian jemaah umrah kaya salat pula dia. Itu pun salat ziarah, salat ziarah. Enggak ada. Ya, antum datang ke sana salat 2 rakaat, salam ke Rasulullah ziarah sudah. Atau kapan antum pulang dari jauh ke Madinah salat 2 rakaat ziarah kubur Rasulullah sallallahu Itu yang dibuat oleh Ibnu Umar Fadil Allah taala anu bukan subuh ziarah asar hikmah ya wallahu taala alam demikian ikhwan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh